gps bat da alde teknikoaren zat, lokalizatzen aldena obiektu tipi bat obiektu tipi bat bainan zuen bizi aldatzen aldukeena sortzailek diotenaz uh, proiektua konkretizatuko da laxter, diru bilketa bat abiatu zuten, eh, crowdfunding kampaina bat, baijonatik abiatu den ideia bat eta azkenean fama haundia bildu duena, diru keta bukatua da eta azkenean pentsatu baino gehiago ere bildu da helburuaren ehunekohirurehun dahau gehian aski joanes handu eza uh, gurekin dugu ergatxalde hona. Odan zueraz proiektu honen Barnezira sortzaileetan orduan lehenik helburu eh? guziak utsi diuzue eh? azkenean? Eh, Baoz bueno, eh, Konfundin kanpaina minttzt eh, esperobaino genuen burua pasatu dugu, uh -huh. eta, eta askoz, beraz, horrekin oso kontengabe. gaude. Lana lara asko horrendik e, nelitza produktua bukatu arte, eta komerzioa lizatu arte, uh -huh. menio bintzat, oso hau bukatu, bukatua da bintzat. Hor, uh -huh. crowdfunding uh, kampaina hortan, nok uh, parte hartu duz? Horten dira perfilak azkenean eros artean, hemengoak dira bakarrik ala nazioartela ba, ere? Um, kickstarter kampaina Europa osoan anireki dugu. E, auto bat gure autoa zen beraz so kanpaina frantsesez eta ingelesez sortu dugu plataforma horretan beraz azkenean erosoleak Europa Europa osotieortzen dira gehienak frantziatik egia esan, baina baina askore bai alemaniatik, e, Suizia, Suizatik, e, espainiatik ere bai e, ingaraterra benetan beharrialde herrialde guztiak. Uh -huh. Haudan espikatu behar dakuzu joanez zer den zikkiz uh, biiektu berezi hori GPS itza, bon ezagutzen dugu uh, lokalizazioa geolokalizazioa ere, baina honen uh, berezitasuna da erabilpena uh, azkenen urririk uh, dela. Aulanes, zer da ideia zerbait galtzen delarik edo zerbait ez badugu galdu nahi uh, zikkioz horren bidez arapatzen edo biltzen aldugu? Hori da bon, askken ongi duzu azkenean, baina bai. E, Arraultzu bat baino txikiagoko txikiago den baba, GPS balizatxo bat da, txikios. Eta azkenean nahi duzun egiten aldo zuberarekin. Nahi duzun tokian gartzen duzu, edo zure autoan, edo, edo zure moto-motoan, zure, zure aurraren e, motxilan eskolatik ateratzen denean. E, azkenean nahi duzun egiten alda, eta horrekin ikustenako e, duzu, zure mugikorreako iOS edo Android aplikazioan eh nai duzularik non dagoen zure GPS baliza beraz eh non dagoen e, jarrituzun objetua e, edo edo pertsona edo autoa edo, auto, edo, edo, edo, edo nai duzuna eta eta hori ba doainik eta mundu mundu osoan Ordan 060 e, askian objektua bera irostenda hala ere, ez? Bai, bai, bai, bai. Eh soalmenta prezioa 89 euroko izango da. Mm -hmm. Kistarte kanpainaen ba merkeagoa zen, justuki baina hori izango da komerzalizazio prezioa, eta gero e, bai, doainik erabilpen, do, erabilpena doainik dela, esaten dugu. Esaten eh? mm -hmm. Esate baterako gaur degun, merkato no beste gps baliza guztiek, e, sim txartel badate barnean, gurea ere bai, e, bideorez komunikatzen du gpsak berez lokalizazioa erabiltzailearekin, e, baina txartel sim bat ukaiteak, bakoste badatea badu, mila bila hilero, eh? rendu barda, ba, guren buikorra bezala, baina, E, abonamendu bat erabilializatzeko eta guk uh, publikitatia esker biskoa YouTube-ke egiten duen bezala ba profesional dugu erabilpe hori baino horrendu gabe hilero bost, tama redu 20 euro mm -hmm. beste batzuetan dut ez dela. Ados, hor publikitatea beraz 60-90 minan semaneran orduan Beraz ez da joko aplikazioa gustala ez da ateraz ez, ez da izango ateratzen den publizitatea ukopera aurkeatuko duzu noiz ikusten duzun, bakarrik bideoak izango dira eta ere bainera aurkeatuko duzu ze gaia. Polizia tarek ukin zureko sun gaia. Eta mm, ba, batzuk ikusi eta gero, kredituak irabazten dira, publizitatea ikusi ikusita eta, eta kreditoiek hauek erabiltzen dira gero GPSa lokalizatzeko. Mm -hmm. Ados. Eta hor, elburua, e, zikioz hori sortzerakoan e, nundik heldu da, ze behar bat zen horren e, produktu horren behar bat? Ba, ebo, azken den izan zen e, Estefan Arnaz, e, zikioz sortu zuena, horren dela urte bat erdi. Ba, berak, berak, berak, berak lapurtu ziotek bere gitarra, eta, eta hori tabero, erosizuen GPS balizabat justuki gitarra sekuritzatzeko. Eta, eta bera kulturatu zen, ba, erosi zuen uh, GPSa a ez zuela bat ere bere beharretara, bere berrak erantzuten, eta eta hortik aterazuen ideia, ba, bera sortzea bere gps baliza, justuki ba, bere beharrei erantzuteko. Uh -huh. Eta beraz, agoltze tipi, hori gitarra nemanez gero, beraz, atxema itena alda, e, galtzen bada, edo gitarra eskapatzen bada, zentzu batean, zure telefonak atxeman du. Hori da. Gero aplikazioaren bidez, e, sortzi modu erabilpen modu egongo dira. Gartzen bazu zuzure gitarran, eta ez dela mugitu behar. Le, don't move dutzen dugun modua aktibatu eta gero, Gitarra mugitzerakoan e, notifikazio bat jasoko duzu direktuki, zure mugikorrean. Ados? E, Ados, askotako mm -hmm. Ze gero bada ere, e, muga geografikoa handiago batean ere maiten alduzu, ez? Bai, hau, benetan, balizan mundu osoan e, martxan martxetzen da. E, GPS antena ba mundu osoan daude, eta bugiko sare erabiltzen duen ez komunikatzeko bere lokalizazioa, behar mundu osoan, e, gaur egun mundu osoan e, gehien haukitzen den sarea da. E, de, gero kukorengoz eskaitzen dugu, e, laro gehi errialdeetan erabilpen doain joan erabilpena. Esate beste herrialdetan erabiltzen alko dare bai, baina oraindik ez dugu, tarifa edo informazioa, jakiteko, zematkozatuko zaigun, eta ea duainik profesional dugun, edo ez. Mm. Eta hor, uh, aipatzen ziren, adioz, uh, zure augaren zakuan emaiten aldu zenuela, ez ote du alde, beste alde bat ere, olako zainketaren azta zure lagunaren zakoan emaiten duzu, eta berak gabe ere zaintzen alduzu? Bai, no, bai, bai, hori, bueno, olako jetuekin beti beti dago galdela hori, mm -hmm. eta eta ia da, bai, ba, erabilpen txarrak eta legetik kanpokoak egongo direla segurazki. Gero guk ez dugu sustentago sustengatzen eta ez dugu ez dugu horretarako horretarako sortu. Gero, gero noski beti metien dira erabilpen bilpen era txarrak, baino, baino guk sortu dugu, iztukiba segurtatearentzat eta eta aurren aurren kasuan adibidez, ba ba 10 inguruan askok ba, bakarrik egin bar dute eskolarien hibilitatea, edo hartu eta bueno, eh pentsatzen gurasoetan, eh aski interesgarri dut seguru hori hartzen duzu, suo sitioza mere mere zakuan zerbait eta badakizu orduko batean egon bar dela etxean eta ez daolin badago, bai erdin notifikazio jaisten duzu eta eh sitiozen bertarer bai ese o ese boto ibaldarago nabiresa ba, ikusten badu zer bergazatzen dela edo edo e, berbali badu zer arazo baldin badago nabidalzun ba, altua alerta bater bai hautatutako e, hiru pertsoneri e, mezko eta gero mm -hmm. nahi un pertsona gustieriba notifikazio eta miles Hojan bezala sikioz baliza tipi hori orain dirua dugu baduzuela martxan emaiteko, uh, Urte bukaerako beraz uh, Kixgen bidez uh, diru eman dutenek alko dute oin dira onoko pausoak gero komerzialliztuko duzu ere? Bait ba, urte bukaeran berdin komerziitatua egango da ba, interneten jada, e, iralaren ila iraila aurretik e, berriro. Ementa kanpaina em, aterako dugu gure webgunean eta eta gero bai urte bukaraina esuko dute ba, hori eskatu izango duten guztiek kistaren bidez ero gure webgunaren bidez eta gero komerzializazioa ba, gure webgunean eta em, dendetan ere bai jonaaindik ez zu guzterran da zehatza eta ezin dugu komunikatu, baino. Horengo bai, ze urte honetan, Frantzian bakarri komerzializatuko dugu, eta 2000 amazazpian ja, bai, Europa osoan. eta. Pentsatzen dut ere, enpresa handituz joan dela, ez dakietikusiz zefalma uh, bildu duen ere uh, diru bilketak? Bai, bai, startupa, beraz, Estefanik uh, sortu zuen orain dela urte bat, durdu bat eta terdi, biziren, hasi eran. 1u e, euro kapitalarekin eta eta hai urte bat herrita gero baur egun nohau pertsona gara uh -huh. eta jaia ehhun bat ehundo e, farkundenez milioi bat euroko kapitala. Uh -huh. Ados. beraz bai, an denbora gutxitan asko alditu da eta handdi ba urte bukara gutxo grabhau bost, bost hamar bat pertsona gehiago normalean e, aldituko dute dutenginga. Ados. eta beste proiekturik zikio zen ondotik? Bai, noski gero beste berchoak taia dira, kodira horrengurteetan eta etaaldi honetan seguraxi izango dira, ba, erabilpen batzuetara orientatutak. Mhm. Ezte dira de Cherendulak, eh kadroetan sartualizateko GPS bat, adibidez, mhm uh -huh. edo gatuentzatere bai, jotoki bercho txikiago bat. Noi yes. gero ikusiko dugu, baino... Aldos. Onduko pulso. Uh -huh. Ados, joan ez handu eza beraz gurekin ginuen mileskearra? Mileske zurit, a asterarte.